Cu șase zile înainte de Paști s-a auzit glasul Tău, Doamne. Cu stâlpări de finic și cu ramuri hristoase, Te-a lăudat mulțimea și a strigat, Veselește-te, Ierusalime, prăznuiți cei ce iubiți Ionul, Că a venit Domnul puterilor, Cel ce împărățește vecii.